Уманські гармати теж відповідали чавунними ядрами. Цією перестрілкою, яка ні тій, ні іншій стороні не завдавала особливої шкоди, і закінчився день». Та коли стемніла, залізняк з гонтою свіжими силами з двох боків ударили на укріплений табір і незабаром взяли його. Захисники фортеці з височини стін бачили, як обложені спершу відповідали шаленим вогнем, відбиваючи чорні юрби повстанців, що наче демони вдиралися на вали, Але згодом стрілянина вщухла і гайдамацька лавина, увірвавшись до шанців, затопила їх своїми нестримними хвилями. З шахом прислухалися уманці до страшних звуків, які долинали з табору. І радість, що було охопила їх після перемоги, змінилася відчаєм. «Воду відрізана! Ми загинули!» – заламентували жінки. Їхні крики відразу вплинули на самопочуття міліції. Шафранському довелося докласти чимало зусиль, щоб заспокоїти переляканих уманців. Він почав гучно всіх запевняти, що в губернаторському ставку – Є джерела, і коли ощадливо користуватися водою, то її вистачить на кілька тижнів, а днів за три, за чотири сюди на виручку обложеним прибуде коронне військо хороброго і славетного регіментаря пана Стимковського. А обміцнить частокіл, пси розіб'ють свої лоби, додав губернатор. Вчорашній день показав їм, які левенята засіли за цим укріпленнями, вихваляв він хоробрість і стійкість молодої міліції. Вероніка, свого боку, втішала жінок та підбадьорувала всіх звісткою, що нібито російські війська вже підходять до Лисянського замку, через два, найбільше через три дні будуть тут. Усі вірили доньці губернатора, або принаймні хотіли вірити, і підбадьорували одне одного. Другий день минув цілком спокійно. Айдамаки укріплювали свої позиції, ліниво перекидалися бомбами і звужували кільце довкола міста, не зважуючись, поки що на повторний штурм. Води з губернаторського ставка обложеним роздали перший день до 30 бочок, і він одразу так обмілів, що в кількох місцях навіть дно показалося. Ця обставина вельми збентежила губернатора, він усе-таки сподівався, що ставка вистачить хоч на тиждень, а виявилося, що його вичерпують уже завтра-післязавтра. Шафранський порадив наступного дня усім відпускати пиво, а води додавати якнайменше. Младанович згодився пожертвувати населенню не тільки пивні склади, але й усі винарні, аби виграти час і яким-небудь способом повідомити Стемпковського про своє безвихідне становище. Звичайно, правду про наявні запаси води від уманців приховали, і вони поки що не виявляли особливої тривоги. Паніка, що було запанувало в місті, начебто трохи зменшилася. Усі ми тушились, і хто чим міг, допомагали міліції. То підносили харчі й набої, то лагодили пошкоджений пострілами частокіл. Усі храми були відчинені вдень і вночі. Відправи в них не припинялися, і богомольці з палкими молитвами слали до Всевишнього свої очайдушні благання. Сара в ці дні полишена цілком на саму себе, мучилась однією невідступною думкою. Як врятуватися? Як дати комусь із своїх знати, що вона в умані? Тому та то дівчина використовувала кожну нагоду, щоб підійти ближче до частоколу і виглянути назовні. Але частокіл височів суцільною стіною, та й гайдамаки стояли від фортеці за двоє-троє гін сажнів за 400, а на такій вістані її не впізнав би і сам Петро, навіть коли б вона вилізла на вежу на самісінький шпиль». Сповнена тупого відчаю, Сара одного разу йшла Майданом і випадково натрапила на православну церковку, в якій щодня ревно били поклони бабусі й діди, що не могли через свою немічність втекти з Умані. І раптом у дівчини сяйнула думка «Тут, тут мій порятунок, біля розп'ятого Бога, який з любов'ю кличе всіх стражденних і обтяжених під свій захист». А ж, прошепотіла Сара, звівши очі на хрест, там, там, і як мені раніше не спало це на думку. Адже в душі я давно християнка. Сам батюшка, святий отець, благословив мене, а я, замість того, щоб шукати захисту в Отця Небесного, весь час блукала в пітьмі, мучила тугою душу, каламутила серце отрутою злоби. А тут перед моїми сліпими очима